בעזרת השם ידברך. ספר עלים לתרופה, המשך, רות נ"ג. בעזרת השם ידברך, יום ד', חי תמוז תפקצה. אהובי חביבי, נפלאתי עליך על אשר לא כתבת לי דבר זה קרוב לשבוע. בפרט על ידי גיסך מוסרי כתב זה. על כן תראה להודיעני מיד משלומך הטוב, וגם מרבי שמשון. בדעתך בנשיאתי אצלכם, והשם הטוב יעשה. כעת עדיין אינני יודע מתי אסע בסדר הנסיעה, ועל הכל אני סומך עליו יתברך לבד. ונא, בני חזק וחזק מאוד מאוד בכל יום וכל עת, כי הנך רואה מה שעובר על כל אחד ואחד, ובפרט מה שעובר עליך, והכל לטובה כדי להזכירך על ידי זה די כעת התכלית האחרון, אשר מזה הכל הבל, והסימן של עומר שעורים אל יעבור מדעתך. כי עדיין אתה יכול להתגבר במחשבותיך בכל עת בשב ואל תעשה כאשר דיברנו כבר, והשם יושיע לך. דברי אביך החפץ לשמוע כל טוב מאתכם תמיד, נתן מברסלב. נ"ד בעזרת השם יתברך, יום ד' דברים תקצה. הרבי בני חביבי, נפלאתי עליך על אשר אינך רגיל בעתים הללו לכתוב לי בכל פעם כמקודם. ואם האתרת עלי דבריך במכתבך יותר מדי, ועתה אתה מתעצה לגמרי לכתוב לי משלומך, ובפרט משלום תורתך ותפילתך ושיחתך, השם ידברך יחזק לבבך לעסוק בכל יום בתורה ותפילה ושיחה בינך לבין קונך, יהיה איך שיהיה. ותזכה מעתה להיות גיבור הכובש את יצרו וחכם הרואה את הנולד, והשיר השמח בחלקו. ובפרט להיזהר מאוד מאוד לשמוע מחשבה כאשר אתה יודע מכבר שאין שתי מחשבות יכולים בשום אופן ביחד. והסימן עומר שעורים. ואף על פי שכבר ידעת זאת, ואף על פי כן המחשבות רודפים במוחך ומבלבלים אותך הרבה. הלא אדרבה, מזה תוכל לידע אמיתת הדברים הנ"ל, שאף על פי כן אין שני מחשבות יחד. כי אני יודע שאף על פי כן כמה וכמה פעמים הואילו לך אלו הדברים הנ"ל שהן שני מחשבות יחד ושיכולים לברוח מהם בשב ואל תעשה. על כן אתה צריך להיות עקשן גדול מאוד מאוד בפרט בעניין זה ולהתחיל בכל יום ויום בכל עת מחדש להרגיל עצמך לעכב מחשבותיך לבל תצא לחוץ כלל חס ושלום. כי הבחירה החופשית בכל עת וגם צריכים לבקש מאשר מטבח על זה הרבה מאוד, כי הכל תלוי במחשבה, כידוע לך בעצמך. והעיקר, שלא לחשוב הרבה על העבר ועל האבא. רק להסתכל על התכלית באותה השעה ולעשות מה שתוכל שיצליח לך לנצח. כי כל דיבור ודיבור של תורה ותפילה ושיחה, הכל הוא לא הצלחת הנפש לנצח, הצלחה נפלאה שאין לה שיעור. עין לא ראתה וכו'. הוא יתקיים בכל פעם, שוב, יום אחד לפני מיטתך, כמו ששמעת פירושו משמו זיכרונו לברכה. ודע, בני חביבי, שדעתי לנסוע עם רצי השם ביום רביעי הבא עלינו לטובה, דהיינו תכף אחר תשעה באב, ובדעתי לנסוע תחילה לתולשין ביום רביעי הבא עלינו לטובה, כי רצוני מאוד לראות עמך פנים אל פנים קודם נשיאתי. וגם זה קצת כוונתי להיות בתולשין כדי לראות עמכם. אולי יחוס השם יתברך וישלח דברים שנוכל להחיות עצמנו בהם לנצח. האומנם כבר דיברנו הרבה תודה לקהל, אך עוד ללוקיי מילים. ובפרט שאנו רואים שהבעל דבר עושה את שלו, רחמן יצילנו, אנו מחויבים לעשות את שלנו. לדבר זה עם זה ולדבר עם השם יתברך ולדבר עם הרב וכולי, כדי לקבל מהשלוש נקודות טובות כמובן בתורה ואתם תהיו לבסימן ל"ד. ובעיתים הללו תודה לכאל דיברתי הרבה בזהות התורה, והעיקר שצריכים להתחזק מאוד בכל יום, לקיים זאת, להמשיך על עצמו הערת וקדושת הנקודה הטובה, לקשרה בכל ליבו בקשר אמיץ וחזק על ידי שמדבר בינו לבין קונו, ולדבר עם חברו ביראת שמיים כל יום, ולדבר עם הרע וכולי, אשר שיוחז בזה. יתר מזה אין פנאי להעריך ודי בזה כעת. השם יתבח יזכה אתכם לקיים, אלה הדברים למען ייטב לכם לעד ולנצח. והשם יוליכנו לשלום בדרך הישר והאמת כרצונו הטוב, באופן שנוכל לגמור מהרה בחיים ושלום, נתן מברסלב. נ"י בעזרת השם יתבח עקב תקצה. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי בשעה זו והיה לי לנחת גדול. והנה בדעתי לנסוע היום בעזרת השם יתבח. על כן תראה לזרז עצמך לשלוח לביתי אסך אחד רובל חדש וחצי כי מוכרח מאוד. וגם אסך שתוציא מידו על הבניין תשלח לפה. וישלח לי על ידי אנשים שייסעו מפה על ערב ראש חודש של אלול הבא עלינו לטובה. כי המעות של הבניין מוכרח לי מאוד שם באומן. וכל קרביל הוא אתה בעיני יותר מאלף. כי נתחזק לבבי על ידי זה להתחיל התחלה כזאת. שקשה וכבדה מאוד מאוד, כאשר תבינו בעצמכם. על כן תבקשו מאוד מידידי רב שמשון אירו יאיר, שאקיים הבטחתו, וישלח לי מיד גם חמישה ערובה חדש על הבניין, למען נזכה שיהיה לו חלק בהתחלה שאקרא מן הכל, ותחשב לו לצדקה מיוחדת כל שעה שיקדים. ויתר מזה אין לזרזו, כי מובטחני שאקיים דבריי מיד. אשלם השם פועלו אותי עם משכורתו שלמה מאת השם. ויזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. והנה מה מאוד, אני נותן שמחה בלבי על מכתבך, אשר אני רואה עוצם תשוקתך על התורה והעבודה. מי ייתן והיה לבבך זה כל הימים, למען ייטיב לך לעד. ויתר מזה, אין לי פנאי להעריך כלל, כי בשעה זאת שכרתי עגלה לנשוא היום לשלום. והשם יתבח יוליכנו בדרך הישר באמת. זברי אביך מספר לשמוח בך לנצח, נתן מברסלב. נ"ו ברוך השם, יום א' כי תצא את הקצה הברסלב. באתי לביתי בשלום ביום ו' שבת קודש העבר, ומכתבך קיבלתי באומן והיה לי לנחד עוד תוסיף להודיענו משלום רב מרדכי ותלמידו רבי יעקב מה עלתה בה? ורבי יעקב מה יעבידת? אם עודנו מחזיק בתומתו לשקוד על דלתי האמת, להתקרב לאנשי אמת עתה? והשם הטוב יחזק לבבו וינחהו בדרך האמת. כי ימי הילדות והשחרות הבל, ובוודאי יהיה לו אשרה בזקנותו, אם יבחר באמת בילדותו. יתר מזה אי אפשר להאריך על פני השדה, ובפרט כי תריד נטובה. כי דעו בניי, וראו, שתודה לכאילו בחסדי השם התחזקתי, וכבר קניתי עצי יסודות על הבניין, וכבר הוליכו אותם על הפלץ, מקום. ולא היה שום פוצה ומצפצף, אדרבא, הרבה מהשכנים יצאו וברכו שנזכה לגמור בניין של המקום הקדוש וכו' כנהוג. לכו חזו מפעלות השם ותזכרו זאת מאוד. אך עדיין צריכים ישועה ויחמים שנזכה להתחיל ולגמור בקרוב. והנה חזרתי לביתי, מחמת שהמוכר הפץ לא היה בביתו. ועתה אני מוכן בכל יום לחזור ולנסוע לאומן ולהתעכב שם עד אחר ראש השנה הבאה אלינו לטובה ולהניח היסוד שם. השם יאזנו בהחמיו למען שמו הגדול. והנה אתה מלאכת תבין כמה וכמה אתה צריך לבקש ולזרז את ידידי רבי שמשון, שישלח לי הסך שהבטיח מיד בלי שום עיכוב כלל. ומאליו יבין גודל זכות שיהיה לו כשיהיה לו חלק ביסוד של בניין קדוש ונורא כזה. וכל מה שיגדל חלקו, יגדל שכרו לנצח. גם יוכל לזכות על זה לבניין עולם עדי עד שהוא זרע של קיימא. השם ידבח יפקדהו מהרה ברחמיו. גם יזהר לקיים מה שקיבל על עצמו להיות באומן בסמוך, כי אין לו שום שמיכה טובה יותר מזה, כאשר יודע בנפשו. בוודאי הייתי צריך לכתוב לו הרבה הרבה בזה להזכירו חסד נעוריו, את גודל אהבתו ותשוקתו אל האמת עז. אך מאליכם תבינו תרדתי עתה ועוד חזון למועד, אם ירצה השם בעזרת השם ידבח. ותקבל איגרת ארוכה מרבי יארון בן שמואל מטפליק, אחיו של רב מרדכי, ותמסרעו לידו. ותיתן לקרותו גם לרבי שמשון, למען תראו כולכם גודל החשיבות של הספרים שם. השם ידבח ירחם על עמו ישראל שיפוצו מעיינותיו חוצה, כי בהם תלויים כל הישועות של כל ישראל הנצח. ותזרע את עצמך מאוד להשיבני תשובה ברורה מיד, והשם הטוב יעשה, השם יגמור בעדי. ועתה, בניי ואחי, חזקו ואמצו ותתחילו מחדש. ובפרט בחודש הנורא והנשגב הזה, ימי רצון, שעלה בהם משה בנו למרום. ותיזהרו מאוד לקדש מחשבותיכם מעתה על כל פנים, מבלי לחשוב מחשבות חוץ, כי המחשבה ביד האדם וכו', כאשר כבר שמעתם הרבה בזה, והשם יושיע לכם. דברי אביך הדורש, שלומך תמיד באהבה ומצפה לתשובה מהרה. נתן מברסלב. ז. ברוך השם יום דלת תצא את הקצה. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי היום, ואין יודע מה לעשות, כי יש לי צער גדול מה שלא הגיע לי מעוט רבי שמשון. לזאת תבקש עבורי מאוד מאוד לידידי רבי שמשון שלא יעקבני, ותכף אסלק לך הסח ואתה תשלחם לפה. השם ידבח יהיה בעזריך שתוכל לבוא בזריזות איזה ימים קודם ראש השנה כאשר כתבת. גם תזרז את רבי שמשון שיישא לאומן בראש בחודש הזה כאשר אמר לפניי. ועל ידי זה יצליח השם דרכו בגשמיות וברוכניות. גם תזרז את בן אחותי ידידי רבי אייזיק שיביא עם של ראש השנה שייתן לי על הבניין. כי בוודאי ההכרח שיהיה לו גם כן איזה חלק בהתחלת היסוד בבניין קדוש כזה. גם רבי מרדכי ייתן איזה סך מיעוט, שיהיה לו איזה חלק בהתחלה על כל פנים. ואל יפתרו עצמם בשום תירוץ, כי הכרח שיהיה להם חלק גדול בבניין הנורא הזה, בהתחלתו ובגמרו. והשם יושיע לכם. והנה אני נוסע עתה בלי ואיני יודע מה אעשה. השם יתבח ירחם עלי, ויהיה בעזרי להתחיל ולגמור, כי אין מעצור להשם להושיע. ואין לי על מי להישען כי אם עליו ידבח, והשם ידבח ייתן לכם ולנו כתיבה וחתימה טובה. דברי אביך טרוד מאוד, כותב בחיפזון ומצפה לתשובתו באומן נתן ברסלב. מונחת ברוך השם יום ו' ערב שבת קודש תקצה לאהובי בני מורנו הרב יצחק נורייר. מכתבך קיבלתי בזאת השעה ואין פנאי כלל להשיבו כראוי. השם ידבח יחזק לבבך ויעורריך ביום הגדול והנורא הבא לקראתנו לשלום, יום אחד בשנה, שתזכה לקבל עליך להתחדש מעתה בכל יום לטובה. ואל תאבד יום אחד בלי התבודדות, ולחשוב על תכליתך בכל יום. ותחטוף בכל יום תורה ותפילה ומעשים טובים הרבה, כפי מה שתוכל לחטוף ולעשוק ולגזול מהבל הבלים הזה, מהענן קלה הזה וכולי. זכור היטב כל, כי כל ימי, ימינו הבל, ויכולים לחטוף בהם חיי עולם, כל אדם באיזה מדרגה שהוא. יותר מזה אין פנאי האטה, דברי אביך הדורש שלומך באהבה ומאתיר בעדכם, נתן מברסלב. מכתבים לשנת ה' אלפים תק"ב נ"ט בעזרת השם מטבח יום א', מחורת יום הכיפורים, שם השם, תק"ב השם השם יגן עליך וישיעך ויעזרך לבוא מהרה לכל מה שביקשת מהודך ויותר ויותר. והנה מה מאוד שימחת נפשי במכתבך אשר קיבלתי בשעה זאת. החייתני בדבריך, בראותי שתודה לקהל כבר התחלת לראות ישועת השם. איך הוא התברך שומע תפילת כל פה תמיד. אך אף על פי כן אתה צריך התחזקות גדול ונפלאה. בפרט בעניין השיחה בינך לבין קונך. גם צריכים לזכור מה שאמר הוא זיכרונו לברכה בזה הלשון, אסור לוותר להשם יתבח. דהיינו, כשהוא יתבח מרחיב קצת, אסור להסתפק בזה. רק להתחנן ולהתגעגע בכל פעם על השאר, מה שחסר לו עדיין בעבודת השם. ובפרט שעדיין חסר לנו הרבה הרבה. אך אמר שאף על פי כן אסור להיות בעצבות ומראה שחורה. רק לשמוח מאוד בישועת השם. בפרט בעת שמרחיב קצת בחסדו, ומשכיל על דבר יוכל להבין מעט איך להתנהג בזה. לידע תמיד שעדיין חסר לו הרבה מאוד, כמעט בלי שיעור, ואף על פי כן יהיה בשמחה תמיד. כי גם בעת שצר לאדם חס ושלום, ונדמה לו שאין השם מטבח פונה אליו כלל, אף על פי כן צריכים להיות בשמחה תמיד ולמצוא תמיד איזו הרחבה אפילו אז, בבחינת בצר הרחבת לי וכולי. מכל שכן בעת שהשם יתברך מאיר פניו קצת וכמדומה לי שכבר שמעת ממני שיחה זאת ואי אפשר לבהרה בכתב אך באתי כמזכיר ואם תזכה תשמע עוד ממני בזה וגם שערי השיחות הקדושות הנובעים מדבריו הנוראים זיכרונו לברכה שהם כמעיין הנובע שאינו פוסק מים חיים דלה פסקין המתארים מכל הטומות שבעולם המוזכרים במאמר הקדוש קם רבי שמעון, שאומרים קודם כל נדרה. כי מבאר שם שמיין דאורייתא וכולי אין שם. יותר מזה אין פנאי להעריך דברי אביך השמח בדבריך, ומצפה לישועה שלמה מהרה, נתן מברסלב. ס. בעזרת השם יתבח יום ב' לך לך, תקצ"ב. שלום לאהובי בני חביבי מורה נוער ויצחק נרוי אין פנאי להאריך וביקשתי ממך שתשלח לי תכף אקרה בליך מרבי שמשון שהוא בטוח אצלך כי השעה דחוקה לי עתה מאוד. השם ידבח יחזק לבבך להיות בשמחה תמיד ויסיר מחלה מביתך. ותודיע לי מזוגתך תחיה כי קיוויתי להשם שיהיה לרפואה בקרוב בלי רפואות גשמיים די כה. והשם ידבח ירחם שתשמע לדברנו ולא תבוא לידי שום דוקטור אז טוב לך. והנה מה שנעשה אצלכם בוודאי כבר שמעת, שרב משה חיים כבר נתרצה שישה חתנו כאשר כתב לי היום, וגם בזה יכולים לראות ולהבין ישורת השם בכל עת, שאין שום מניעה בעולם שלא יוכל לשברה. כי אין השם מטבח שולח על האדם דבר שלא יוכל לסבול בשום אופן. וזה רמז לכל אדם לכל מיני מניעות ותאוות שלו. שבוודאי אם לא היה לו כוח לשברם, לא היה השם נדבח שולח עליו דברים כאלה. ובוודאי יש דרך להתקרב להשם נדבח גם במקומות האלה, והבן זה מאוד מאוד. וצריכים לבקש הרבה מהשם נדבח שיחמול עליו בכל עת, ויורא הוא הדרך איך להתקרב אליו במקומות האלה ומעניינים האלה שעוברים עליו, ודי בזה כעת. דברי אביך המצפה לשמוח בך לנצח, דורש שלומך תמיד באהבה נתן מברסלב. ס"א <סמח> ברוך השם יום א' וירא ת'קב אהובי בני חביבי, עתה אבשריך שביום ו' ערב שבת קודש שעבר, קיבלתי איגרת מידידינו או בנפתלי נרו יאיר שתודה על הקל, כבר נמדד הפלץ, מקום באומן, ברוך השם אשר עזרנו עד כה. כי אתה יודע הגודל היסורים וכליון עיניים שהיה לי על זה בלי שיעור. ועתה עד הנה עזרוני החמה ויטבח, שכבר הפלץ בחזקתנו בתוקף גדול בעזרת השם יטבח. וקרוב שאסע למחר, אם ירצה השם לאומן, להניח היסוד. אך עדיין יש לי ספקות אם אמתין עד שבוע הבא עלינו לטובה עם ירצה השם. והשם יוליכנו דרך הישר והאמת באופן שאזכה להתחיל ולגמור הבניין הקדוש הזה חיש קל מהרה. בחסדי השם שמחנו הרבה בשבת אהבה ובשמחה וריקודים הרבה בעזרת השם נדבך. כי היו לנו אורחים הגונים, גם נכד הקדוש מוארי זצל מקומרני, מקמינקה, ומצד אחד נכד הרב הקדוש מלינץ', כאשר אספר לך מוכתב, מוסר כתב זה. תשמע ותשמח על ישועת השם אשר עד כה עזרנו. מי ייתן שנזכה לגיל ולסוס תמיד בישועתו הנפלאה, אשר הפליך שדו עמנו להשמיע נוראות כאלה שלא נשמעו מעולם. יתר אין להעריך כנטרוד עתה מאוד, ומוסר כתב זה יספר לך הכל. השם, השם הטוב יגמור בעדנו לטובה מהרה, יראו עינינו וישמח ליבנו בעזרת השם ידבח. דברי אביך המודיע לעבר ומצפה לאבא ולהשם הישועה, נתן מברסלב. ס"ב ברוך השם יום ד' וישלח ת"ק ב שלום לאהובי בני מורן הרב יצחק שיחיה. ביום אתמול באתי לביתי בשלום ותודה לקהל עזרונו החמה והתברך שהנחנו יסוד הבניין הקדוש באומן בשלום והשקט. מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך מי פעל ועשה נוראות נפלאות כאלה, קורע דורות מראש. עלינו לשבח ולהודות לאדון כל על העבר, ולבקש לאבא, כי עדיין אנו צריכים ישועות גדולות ויחמים רבים לזכות לגמור בניין הנורא הזה. ועתה עיקר המניעה מחמת ממון, ולהשם הישועה. והנה גם על ידי זה ראוי לכם להתחזק הרבה, כי הלא אתם רואים שהשם איתנו גם אתה. בוודאי יש לכם, כולכם, חלק בבניין הזה. כי בלעדי הרצונות החזקים, הטובים שלכם, לא הייתי יכול להרים ידיי ורגלי בבניין כזה הנוגע למקום שנוגע. שמחו בהשם אשר השומע שבעת עניים כמוני היום. ברוקווה דמשיחא בזילותא דגלותא בגוף ונפש וממון. אשר בכל יום עומדים עלינו רחמנא ליצלן. בעיקר מה שבכל יום מצרו של אדם מתגבר עליו. והשם עזרנו בנפלאותיו העצומים עד אין חקר, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. וכל אחד ואחד יכול להבין מעט עד היכן עצמו, החמה ויטבח בלי שיעור. רק חזק ואמץ, ואל תיפול בדעתך לעולם. התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה עמנו בכל יום ויום, עד נזכה לבוא למלות רצון אדוננו מורנו ורבינו הנורא, זכר, זכר צדיק וקדוש לברכה, להיות כרצונו יטבח. לא כמעללנו ומעשינו הטובים, כי אם בכוחו הנפלא והנורא, אשר אין דוגמתו. אשרי אדם עוז לו להתחזק בעיתים הללו בנקודת האמת בכל עת. ושלום לך, לכל אנשי שלומנו, אל תראו ואל תערצו, כי השם עימנו. רבים אשר איתנו מאשר עמהם. וכבר שמעתי בלדזין, אשר חזה הכסיל על קיאו להוציא רוח לקלל את עצמו. וכבר אמר שלמה המלך עליו השלום כי חינם לא תבוא וכו'. והשם יהפוך הקללה לברכה והכל יתהפך לטובה. כי כל זה בשביל לחזק ולאמץ אתכם. כי המניעה בשביל החשק, ולפי עוצם מעלות הנחשק, כן התגברות והשתתכות המניות בשביל החשק הגדול שצריכין לנחשק הזה. עיין שם, ואיני רוצה להעריך בזה דברי אביכם ואוהבכם באמת לנצח נתן מברסלב. ס"ג. <סמח> ברוך השם יום ה' ויכי ת"ק ב', שלום לאהובי בני חביבי, מורנו הרב יצחק נאור יאיר. מכתבך <"מכתפחה> קיבלתי היום, ואתמול היה בביתי רבי שמשון נאור יאיר, אך לא היה פנאי לדבר עמו הרבה, כי בתוך כך באו המחותקנים לקרוט אותנו על החתונה. וגם מעניין המחלוקת לא דיברתי עם עוד דבר עדיין, ומהסתם יהיה אצלי היום. והנה, מעניין המחלוקת לא שמעתי עד אתמול בערב. ולחזק אתכם אין מהצורך, כי תודה לקהל כבר אתם רואים האמת עין בעין. והנה כמה ראוי לנו לשמוח ולמלות צחוק פינו על שאוכל הבעל דבר לבלבל הדעת בשטוטים כאלה, ולמנוע מלראות אמיתת יקרת הדברים העיקריים מפז כאלה, שהוא הכסילות וכולי שמצא פגם בנפשו, על שלא כתבתי להבדיל. ובאמת, מי שמבין קצת דרכי הלשון והמליצה, אין מהראוי להכניס שם תיבת להבדיל, והוא רק עלילה, שרוצה להעליל ולהטיל פגם בקודשים בחינם, כדי לסמט עיניו לבלי לראות נפלאות התגלות החידוש הזה, שמשה עומד וכו', שהתגלות כזאת לא נשמע מעולם. ומשיש לו לב להסתכל על האמת, ראוי לו שתשמר שערות ראשו, ויעמוד מרעיד ומשתומם מגדולת נפלאות התגלות הזאת. וילמה ללא לעולם, אלא למי שמדה דיינו. מכל שכן וכל שכן שזכינו לשמוע כאלה וכאלה. בוודאי ראוי לכם לשמוח בכל עוז על ידי קול זה, אחרי שאנו רואים כמה אין הניצחון יכול לסבול לאמת. ואלוה המתנגד, חותנו של יקום, הוא בעצמו הוטוו בעיניו תחילת ספריו הקדושים. אף על פי שגם אז לא הסתכל בהם בעין יפה כראוי, ולא שם לבו להם היטב, ומחמת זה גם אז לא הרגיש נעימת הדברים. על כל פנים לא היה מתנגד עליהם. ועתה בשביל ששקדנו על טובת ביתו, שיהיה חתנו איש כשר, שיטב לא ולזרעו לנצח. עתה נתהפך לנו לאוהב, ורוצה לשלם רעת תחת טובה, וגמולו ישוב בראשו. כי אלף כמותו יאבדו, ודבר אחד מדברי תורתו אל יתבטל. ומה מאוד נפלאתי על ידי רבי יעקב חתנו, על אשר הוא חלש בדעתו כל כך. הלוא אין ממוצע, ומאחר שכבר דילג על כמה מניות והיה פה שני פעמים, וגם מרגיל לעצמו בדרכי אמת להתפלל בכוח ובכוונה, מדוע יקבל על עצמו עדיין מורא חותנו? כי בהכרח שיהיה עז כנאמר ויתחזק בעזות בקדושה להשליך מוראו מעל פניו. וידבר די כי עם ידידי רב מרדכי נוראי העיר, מאחר שהוא קרבו אל האמת. ובחסדי השם יקרבהו יותר ויותר לעצם נקודת האמת אשר יטיב לו לעד. ויש בלבי הרבה להרחיב הדיבור בזה לחזקו ולאמצו בכל עוז. הכי אפשר על פני השדה. ודי בזה כעת. חזקו ואמצו אל תראו מפניהם אל ירח לבבכם, כי השם עמכם להושיע אתכם. כי שפת אמת תיכון לעד, חזקו ואמץ לבבכם כל המכלים להשם. וגם על רבי מרדכי נפלאתי על שהוא חלש בעיניו כל כך. ובהכרח שיחזק את עצמו בעזות בקדושה הרבה, והשם יושיע לו. ועתה, בני, כבר שמעת הרבה כמה וכמה צריכים לחזק את עצמך בשמחה. ובכל עניין המעשה הזאת שנעשה אצלכם, ראוי לכם לשמוח מאוד מאוד על שניצלתם בהחמיו העצומים והנפלאים משטוטים וטעותים כאלה, המסתירים מפניהם אורות נוראות כאלה, התגלות כאלה, חידושים כאלה. למען השם תחזקו עצמכם בכל הדרכים שדיברנו, ובפרט במילא דשטותא ובדיחותא, כחדבת השם אימא וסכם, ויראו שונאינו באבוש ובעזרת השם מטבח. והנה אין רצוני שרבי יעקב יבזה את חותנו, רק יהיה לו עזות דקדושה לבלי לקבל על עצמו מוראו כלל וכנ"ל. בדעת לנבון נקל, לידע להתנהג עם עזות דקדושה לבלי לחוש על דבריו כלל, ואף על פי כן, אל יבזהו מחמת שיהו בביתו. ויתר מזה, תבינו מעצמכם איך להתנהג בזה. גם צריכים להתפלל הרבה להשם יתבאך על איך להתנהג בזה. כי לא דבר ריק הוא, כי הוא חייכם. כי המתנגדים רוצים למנוע מחיים אמיתיים להוליך האדם, חס ושלום, בדרך הישר בעיניהם. אשר חריתה דרכם מוות. כי מה שהם רוצים למנוע תכף מטוב אמיתי רואים בעיניים. כי רוצים למנוע מתורה ותפילה וכולי, כאשר יודע כל אחד בנפשו. בכמה וכמה תורה ותפילה מזכה אותנו רבנו, זיכרונו לברכה, על ידי דבריו ודרכיו הקדושים. וכל הפורש ממנו כפורש מן החיים. אך לא זה בלבד כוונת הבעל דבר. כי אם רוצה לעקור חס ושלום לגמרי את הפורש מדרכיו הקדושים, כאשר רואים בעיניים עוצם ההפרש וההבדל בין הנשארים על עומדם לאשר פירשו מאתנו. והרבה מודים בעצמם שאיבדו מה שאיבדו, אך הוא עבודה שאין החוזרת ומעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. כמו שדרשו אבותינו זיכרונם לברכה, זה שנמנו חבריו לדברים שבקדושה ולא נמנה עימהם. ותדברו הרבה עם המקורבים מחדש שישימו ליבם היטב לדברים אלה, כי מאחר שכבר רצו להתחיל קצת, וכבר סבלו בזיונות ושברו כמה מנויות, על כן צריכים להרחם עליהם, לחזקם, שלא יאבדו על עסקי חינם, חס ושלום, חיים אמיתיים, חיים נצחיים וכו'. דברי הכותב ומזרזם לטובתם, לנצח, אוהבם באמת לאמיתו אהבה שאינה תלויה בדבר, כי אם אהבה את האמת למענו יתברך לזכותם בזה ובבא לנצח, נתן מברסלב. ושלום לידידיי, אוהבי נפשי חדשים גם ישנים, לכל אחד לפי מעלתו הרמה חזקו וימצו קבול להשם ויושר לכם. ס"ד. ברוך השם, יום ד' שמו תקצ"ב. אהובי בני חביבי, קיבלתי מכתבך ולה אסתיימילתא להשיבך מיד. כעת אני טרוד מאוד, אך מדי דברים רבי אפרים נזכרתי בענייניך, ובפרט בעסק אברך רבי יעקב, ונתעוררתי להכין המכתב על אז. והנה אתם בעצמכם מבינים שאין רצוני בשום אופן שאגרש את אשתו הראשונה. שהמזבח מוריד על זה דמעות, ומי יודע כמה יתעגן התשיסה השנייה, ואם תהיה כרצונו. מכל שכן החותן וחמותו והעיר וכו', איך יהיה אם לא יהיו גרועים מזה? וכפי עסקי העולם, שהרוב אינם מסכימים, שחתנם יפרוק כל העולם ויעסוק רק בתורה ותפילה בהתבודדות, מכל שכן שיהיה נקרא חתנם על שמנו וכו', בפרט אישה, וכל אלה לא ימצא שיהיה נמלט מכל הייסורים שיש לכל מי שרוצה להתקרב אלינו לגשת אל קדושת אמיתת האמת. ומי שיש לו שכל מעט בקודקודו ובקי מעט בהתנהגות העולם עתה, יכול להבין כל זה בנקל. על כן דעתי רצוני חזק מאוד שדברו עם בן דודי רב אייזקנר או יאיר, שיעשה למעני ויכניס עצמו בשלום, שהוא מצווה רבה. ואפילו אם לא היה מכניע את עצמו חותנו כל כך, אנוכי יודע שרבי יעקב יוכל לעשות כל מה שירצה שיהיה בביתו, יותר מאשר יוכל לעשות כשיהיה בבית אביו. כי כי מקודם שגם אביו, כשיבוא, יכעס עליו הרבה. ויכול להיות שאביו אינו מתנגד כלל, אך מריבוי דיבורים של המדברים עתק וכולי, הוא כמוכרח לחלוק על בנו הרבה. והיום נודע לי זה שכבר בא אביו, ושיש לו איסורים ומנויות עצומים מאביו. וכאשר הבנתי כן על כן אם הוא רוצה להיות איש כשר באמת ולחשוב על תכליתו הנצחי, אין טוב לפניו כי אם לתווך השלום באשת נעוריו אל יבגוד חלילה. והשם, ינחנו, והשם ינחהו אותו ואותנו כולנו בדרך האמת תמיד, ולא נטעה עצמנו כלל. והנה לעת עתה אמתין מלבוא לפה סמוך לשבת פרשת ויהיה, כי הודיעך בני חביבי שכפי הנראה קרוב מאוד שיהיה אצלכם אחר שבת הבאה עלינו לטובה עם ירצי השם. והנה הכרח להודיעך לא שמועה לא טובה, כי בת רבנו הקדוש זיכרונו לברכה, הצדקת, מעת צא, זיכרונו לברכה. מקרומנשטג שבקה להנחיים בערב שבת חנוכה. וביום הקודם המליט הזכר למזל טוב, ונכנס לברית אחרי הסתלקותה. השם ידבח ינחם אותנו מהרה בנחמת ציון וירושלים, אמן. והנה ביום אתמול בא לכאן רבי אפרים, בן רבי נפתלי וחמותו משם. גם ידידנו, רבי נפתלי נורא יאיר בעצמו, ורוצים שיצדק את מרת עדל תחיה, תיכנס אל אוהל אחותה שרה, שרה זיכרונה לברכה, לאורך ימים ושנים לגדל בני אחותה, כי רבי אייזיק רוצה לכונסה. והנה כבר הוה מה דהוה, כי בוודאי בכתה במר נפש שהיה קשה לה לסבול, השם ינחמה מהרה, ועדיין אין המשיבה דבר. אך כפי הנראה בוודאי תהיה מוכרחת לסע לשם. ויכול להיות שגם אנוכי יהיה מוכרח לסיימה. ואז אראם מקודם לסי לקהילתכם ואדבר עמכם פנים אל פנים, הכל הנכון בעזרת השם ידבח. ומאליו יבין להיזהר, להעלים הדבר שלא יתוודה לאברך רבי נחמן שיחיה, נכד אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה. והנה אהובי בני להשיבך על דבריך יש בלבי הרבה, ואין יודע על מה אתה תופס עצמך במאסר הרעיון כל כך. הלא כבר הודעתיך שהמחשבה בידך תמיד, והדעתי שכבר הועיל לך הרבה. ועדיין אתה מניח מחשבתך לחשוב מחשבות של שטות כאלה, בפרט מחשבות של תאוות ממון, אשר כבר דיברנו שאין מי שייטיב לו בעולם, ואפילו המניעות שלך לא יתבטלו כלל על ידי ממון. ואם אפשר שתתבטל איזה מניעה, יעמדו כנגדה אלפים מניעות אחרים הרבה הבאים על ידי ריבוי הממון דייקה. וכל זה אם היה אפשר לך להשיג ממון הידל או המחשבות, אבל הלא אתה יודע שאין לך פועל בהם כלום, והם מזיקים הרבה. למה לא תחוס עליך להשליכם אחרי גביך, ולהמשיך המחשבה, לכסוף אל התורה והתפילה וכו'. השליך על השם יהבך והוא יכלכליך, כאשר כתבתי לך כבר, שצריכים להשליך כל יהבו ומסעו, וכל מה שמונח על דעתו, להשליך הכל על השם מטבח. כאשר כתבת לי להדס, שדיבורים הללו נכנסו אז בלבך הרבה מאוד. ובעניין האיסורים שיש לך, מה שמונעת אותך לנסוע לפה, מה לעשות? לעת אתה תחיה עצמך, מה שעל כל פנים אתה יכול להיות אצלנו שלוש פעמים בשנה לפחות. וכבר היית בחסדי השם על ראש השנה ועל שבת חנוכה. ובעזרת השם ידבח, על חג השבועות תהיה גם כן. ומהסתם תהיה עוד פעם אחת או יותר מקודם, בעזרת השם ידבח. ואם תרצה להיות איש כשרת, תוכל להיות על ידי זה אפילו מופלג בחסידות אמיתי. וגם על ידי רצון וכיסופים אמיתיים, תוכל לזכות להיות פה כמה פעמים. וגם להיות איזה פעמים באומן. כי הכל יכולים לפעול על ידי רצונות וכיסופים, ולהרגיל את עצמך לדבר כיסופים ורצונות בפיו. קומו נא עמדו נא עוררו נא לבבכם הטוב היטב היטב להרגיל עצמכם ללך בדרך הזה. לחסוך ולהשתוקק הרבה אל ה' יתברך בכל עת ולדבר הכיסופים בפיו, שעל ידי זה נהרגים עולמות וחידושים נפלאים, על ידי צירופי אותיות ב-231 שערים, המצטרפים ונזדווגים בצירופים חדשים נפלאים, על ידי דיבורי הכיסופים לה' ולתורתו ולדרכיו הקדושים, כמובן, ומבואר בהתורה אית לנברא בדבא. עיין שם היטב. כי לא דבר ריקו מכם כי הוא חייכם. ומחמת שהיום למדתי בספרי קבלה, מעניין התאוות והריגת כל העולמות, על ידי צירופי האותיות ברלש הערים, פנים ואחור וכולי, ועל ידי זה נתעורר אותי עתה הרבה מדי דברי עם אחד מבני הנעורים שלנו, כמה וכמה מעלות טובות להזוכה ללך בדרכי רבנו זיכרונו לברכה, ובפרט בעניין הרצונות והכיסופים להשם יתברך ולתורתו בכלליות ובפרטיות, ולדברם בפה. אין בדרך כלל שרצונו להיות יהודי באמת, אין בפרטיות מה שחסר לו, בפרט באותו העת וכו'. ה. אשר שיוחז בזה. לית כל מוך עשה בלדה מה שנעשה ונהרג מזה בעולמות העליונים. ונפלאות השעשועים העולים לפניו יתברך על ידי זה. חזקו ואמצו בכל עמק ההם מקיים הנהגה הזאת בכל עת, למען ייטיב לכם לעד. וזמן המנחה הגיע ואי אפשר להתמהמה עוד כלל. והשם יעננו ביום קוראנו ונזכה לפעול בקשתנו ברחמים. נתן מברסלב